Ett stort problem under 1940 är bränslebristen. Bristen på motorbränsle är mycket kännbar och under året ökar svårigheterna. I februari genomförs en kampanj som kan spara miljoner åt landet om bilisterna bara kan lära sig att sköta gaspedalen på rätt sätt. Då blir man pedalmästare, en utmärkelse man kan fästa på vindrutan. Överste Gustav Nyqvist informerar. Gör bensin, ekonomi till en sport. Bliv pedalmästare i din bil Vi har valt ordet pedalmästare fast det kanske inte säger allt som det borde säga Därför att hemligheten med bensinsparandet Till väsentlig del ligger i konsten att sköta gaspedalen på rätt sätt Och kom ihåg att tjusning en solidarisk handling Är större än fartens tjusning jag träffade pedalmästare Andersson igår, förstår du? Vilken mästare? Det är pedalmästare Andersson. Ja, du vet väl vad som händer med en pedalmästare? Ja, det är väl en som där som gör cyklar? Nja. Ja, det vill säga det är ju inget som hindrar att han gör cyklar. Nej, så du pedalmästare, det är en som sparar bensin. En som inte har bil alltså. Nej, men det är en som har bil men som ändå sparar bensin. Det gör jag, Ludvig. Jag har ju en gammal bil som har stått stilla sedan i höstas. Kan jag bli pedalmästare? Då? Ja, så det vet jag ju inte riktigt. Meningen är väl att man ska köra, men låta bli och trampa gasen i botten vid hemland. Mm. Hur ska man då? Komma över tegelbacken till exempel? Ja, har du en liten bil så kan du väl lyfta den över? Jag, jag blir nog aldrig pedalmästare, det förstår jag. Nej, äh, det går nog med lite övning, ska vi se. Jag har hört att det ska vara bra att lägga träklossar under pedalen. Jo, jo, jo. jo. Och så ska man låta bilen rulla av sig själv inne i Ja, och i uppförsbackarna ska man gå av och putta på där bak, eller hur? Det var ingen död. Ja, men det är först... Ja, du har dina ljusa ögonblick, av Åh, oh, ja, all... Och ingen blygsamhet, Avram. Det. det har du faktiskt, förstår du, när det gäller att spara. Ja, ska man spara ja. eller ska man inte spara? En del säger så, en del säger så. Ja, det beror på vad det är frågan om. Men spara bensin, det ska du i alla fall. Och, och elektricitet och kox och... Ja, visst. Ja. ja, nu ska de stänga skolorna. Ungarna ska ha sånt där kokslov, de kallar det. Och gå på gatan och slå dank. Ugh. Skolorna slås igen under mars. Vidare hade en vedjan utgått till domkapitlen att gudstjänsterna, där så utan olägenhet kunde ske, skulle förläggas till mindre svåvända lokaler än vad våra kyrkor med sina tjocka murar i allmänhet är. Ytterligare har en vedjan riktats till samtliga kommunala myndigheter. Var ens nålen när det gäller att bevilja tillstånd till rena nöjestillställningar... Lokaler som används för sådana ändamål måste ofta upp bara för en enda kväll och detta måste betraktas som löseri i dessa tider. Tyvärr är läget så svårt att ännu en restriktiv åtgärd måste vidtagas. Kung och majestät har idag utfärdat en kundrörelse var det påbjudes att varmvattnet måste stängas av den 3 mars. Vad finns det till exempel för ljuspunkter nu med varmvattnet? Masser av dem, masser. Ja, att man inte behöver tvätta sig. Ja, klart. ja, ja. Bara en sån sak av dem. Fast det påstås att man kan allt tvätta sig med kallt vatten också. Mm, det blir väl därefter. Nej då, nej då. Det går riktigt bra. Det också lite sopa och en riktigt hård bost. Bara tänk på våra förfäder av dem. De var rena och snygga och prydliga. De hade inget varmvatten. Nej, men de hade björkvet. Att värma vatten på? Ja. Förresten så rakade de sen. Nej, det gjorde de inte, Avram. Och var ska det känna till förresten? Nu tror jag att jag går hem och tar säsongens sista varma karbad. En vemodig Nej, visst inte, Avram. Men, men eftersom att det är det sista badet så ska det ta samtidigt jag behöver det eller inte, förstår du? Men imorgon, ser du? Imorgon, Avram, då är det jag som går upp tidigt och börjar ett nytt liv Usch. Bad, det är ett minne blott. en kalldörs har jag nu istället fått. Fast ren jag fryser, allt mer jag ryser, när vattnet skvättar på min armas skrott. Fast ren jag fryser, allt mer jag ryser, när vattnet skvättar på min armas det strevsamma och populära radioparet Ludde Gänsel och Erik Abramson, optimisten och pessimisten kallade, ger sin syn på läget i Sverige. Lagren av Cox är nu så knappa att inkallade skogsarbetare permitteras för att återgå till skogsarbetet. Från mitten av maj räcker det inte längre att vara pedalmästare. Nu dras bensinransonerna in fullständigt för privatbilisterna. Under hösten är bränslesituationen så besvärlig att man uppmanar till övergång till gengasdrift, men ett transportmedel får en verklig högkonjunktur, cykeln. Det ger chans för en ny typ av pedalmästare. Vattenkraften räcker inte till och nu måste man spara på elektriciteten. Nu uppmanas befolkningen att bli kilowattjägare och bara att släcka lampan efter sig sparar många kilowattimmar. Myntdirektör Alf Grabe berättar. En kilowattjägare ska se till både i hemmet och på sin arbetsplats att all onödig strömförbrukning undvikes och här sitter till. Han ska se till att alla lampor är släckta i rum där ingen för tillfället vistas och inskränka belysningen i övrigt. En golvlampa eller en bordslampa ger ofta en lämpligare belysning än en takkrona och förbrukar många gånger mindre ström. Det är ett mycket enkelt och lönande företag att helt enkelt skruva ur eller lossa en del lampor ur takbelysningen eftersom det då blir mycket svårare att hålla ljuset, tätt och misstag. Kylskåpet kanske man kan stänga av helt och hållet under vintertiden då i regel skafferierna är kalla nog. Bort med alla elektriska kaminer och strålkaminer för rumsat Man kan väl förstå att en hel del folk med stilla sitta arbete gärna vill komplettera den sparsamma värmen i hemmet och kanske på kontorerna genom en liten undanstuken elektrisk kamin. Men den omtänksamma kilowattjägaren börjar med att istället undan kaminen och istället placera dit en liten filt eller en pläd på platsen i fråga och så artigt meddela vederbörande. Att elektrisk rumpuppvärmning under normala tider är det dyraste uppvärmningssätt som existerar.